Inari da izotz, esker mila. Antxon, uh, luku, ungetori, eman kizununtara? Aime <risa> <risa> esker. Hordian, Antxon, uh, lana hor gorai patzen dena bereziki uh, liburu horretan da, ere manduzun lana zitadela uh, koligoan eta baita ere liceoan ere lana gaztekin. Eta hori, hogoi urtez goiti kako lan bat da? Bai, gauza zen, uh, bon... Uh, Banakien, afean, lucienekin eta ipatu ginoen, lucien txizarrataikin eta e, bat nahi zuen, e, delako garazin antzerki sail e, hori. Eta hor duan, bon, ni haizan nintzen, bon, zer dugun hor, eta maziren bon, irupuntzun erekin eginak, eta hola. Eta azken finien, mena horiek ez ziren garazin emanak izan, eta hor aldiz e, Liseuan eginak izan ziren horiek. Denak bon edo bobanen izpuraan emanak izan dira eta bon elize inguruan egina izan da eta horrean e, idu hitu zaut e, zela horien e, horien publikatzea eta puxka bat ba ori, gogo eta batzu ere egitea orduan e, izan diren gogo eta horien harteko batzuen ateratzea do. Mm. Egan baita, eh, ere manduzun lana, Euskaraz antzerkia eh, abia aztea ikastetxean. Egan baita, antzerkia kurtso bezala, sara haztia. Bai, ez da agas hasi, gio bilakatu da gai, eh? Egan e, nahi dut gio bilakatu da, egan nahi presentatzen zen basoan, eta hola. Bena, hastapenian, e, ideia zen, puxka bat, e, enetako gogoan noen behar zela antzerki mundu hori gaztetu. Egan nahi dut, e, antzerkia ni sartu ni nintzen, elatanoita zagitzo matzen, baina urte horietan nun alas post talde baziren eta sendoak, eta hitentzen lan, ambizioa handia bazen, e, hor ziren borda suri, antzerkia, Hori e, iturrit aldea, eta hori bon, bazen, bazen, eta bazen, eta guretako ere, ni baino puxkatza harrakoak ziren ere jokolari horiek. E, nola egan, e, esperientzia ondikoak ziren, baina justut ambizioa ondikoak, nire uste dut denek nahi zuten e, antzerki gizartakoa eman eskollegiari edo. Olako zait, ez bat ze, olako, olako tupetat edo, edo. Eta gero izan zen olako, ez dakit, olako flakezia, ez dakit, e, bai, bakandu ziren ere antzerkiak, edo gutio e, ateatzen zen, e, puxkat taldeak ere, puxkat bat muristen ziren jendez, edo errenbita lana ahondia baitzen, alainan zen eta misionia esarzen bali mauzu, ba, galde egiten du entre batziat eta Eta orduan, e, eta sustutu hartu nintzen e, gazteenak, E Beharba, zakite, oita amago, oita behoi urtekoak zirela ere publikoan. Eta orduan behar zela hori arra partia hazi, eta buskabat, eta bon, egia den bezala erteko, e, ikasleks zautaten galdegin e, lehenbizikoin egitea. Eta enuen nik eh, zera eh, proposatun, lehenik, eh, hek zuten galdin, eta gio eh, hortik eh, gero eh, bon, idei horiako afen eh, behar zela, bon, zela puxka bat parada baliatu. Hori, eh, gaztetzeko, gaie narra beritzeko, eta puxkat, eh, ba hori, eh, asun harien hartzeko. Oestean haipatzen zininti, ez da Frango, zer egoera zen memento hartan kultura harloan? Etzen bate bate berdin, nik uste dut e, kultur deitzen zena, orain bon, COVIDaren inguruan eta entzundena, e, kultura erraiten delaik, da kulturain profesionalen egoera, egoera, da haipatzen. Ez da aipatzen e, bat jendiak, e, berak, Uh, hartzen duen edo kontsumitzen edo kontsumitzen hitz ez du meite baina hartzen edo, edo egiten duen kultura. Mm -hmm. ez, ez gira orta za, e, or, ari gehiago. Memento hortan hori zen eran dut alo, behiz eroriko gira e, amateur profesional historio dortan baina ene ustez ez da hori bakarrik ene ustez bata jarrera bat e, adibidez e, ba, bekanago ziren liburiak ere baina liburiateatzen zelaik galdeiten zen ba, lehitiak eta bon Eta ni uste dut, etzen e, nola erran e, badenda historio bat, ez, e, saltegi istorio bat, hor bada salgai, bena, noak eusten duen ez dakigususen. E, Hoxe ni ustez, e, jendia lotuago zen gauza horri, eta antzerkia, zinez espresa bide izierri importanta zen. E, uste dut, bon, bat testuetan, e, testuek bazuten importantzia handia. zinez e, den zen eragiten zela, E, eragiten zutela ere e, gozputz politikoan egarendugu dugu do, jendartean eta eh eta eh hartzia zen e, e, testu horren bultzatzia, eh eta ta eh bahari emaitia beretorrua eragin dezan, zezan edo e, zera jendartean. Uste dut e, hortan zela eta nik beti uste dut eh funzio hori baduela. Eta e, puxka bat beste eskala batean, egan nahi behita gazten uh, adineat. E, Pertsa zen honen berzela gazten adineat ez daba da edo, edo antzerkian hartzeko molde hori ekarri. Liburu hortan goi urtez aurkeztu dituzien, zurikasleekin aurkeztu dituzien antzerkiak dira. Lau antzerki antzerkiak handuzu, or, lau antzerki horiek nola idatziak ziren zuk idatzi takoak, taldean idatziak nola moldatkoak ziren? Hortian, eh, taldean, astapenean nik gogoan nuen eh, idazte tallera egine nuela. Eta ez bakarrik antzerkian eta hola hasi ginen Eta pentsatzen nuen, hastezkera eta txikiko nituela nahi antako, eta eginen gintuela fean literaturozko gozatzu. Eta gio, antzerkia egin nahi zuten, eta hori egin ginoen. gero, e, denbora hori zen eta lehemiziko iruileiteak basatu nituen idazten, eta gero, behar zen uh, bazko zeman eta labu zen. Eta hortian, hortikat gero, eniz gehiagoa izan uh, uh, uh, idazlerana erranuen, bom, idaztea inendutnik. Eta hor duan egiten ginituen, ba, e, egin du bakarrik e, e, taula gaina. Mm. E, beraz, ariketak, olako gauzak, ba izu elgarre zautzeko, gero gaiaren atea azteko, hor bazeren teknika atzu, gaiain atea azteko. Nola fabrikatzen den gaia ez? Nola, mm. Eta olako, olako gauzak, hori e, haintzin solasean azaltzen dut, ba, nola ateatzen den gaiak. Mm. E, eta, eta gero, e, bada, EPE bat ez, horren e, ateatzeko. Eta bada, be, behar da jakin ere, e, nola erran, e, gauza imperfekto bat onartzen. Zenta besteinez, hasten eta errepika, eta errepika, eta errepika, azken finean gakin astentu. Eta nahi dut, behar da onartu e, gaztean zerki hori dela estilo bat. Eta emaiten dugori, aurten horra ano joan gira, eta urten una <laughs> eta... Baina, balio du beren lagunentzat ere eta euskararenzat ere zer sortzentzen dugolako e, ba, komunikazio bat. Mm. eta, eta antzagia dena da hori komunikazio historia bada. Mm. Lizeboane egina izan den lan hori preesski e, baituen e, urteegusiz e, ariitzale gazteak eta jabegitzen zen e, talde bat, Hai. eta baita ere publikoa baitzen jabegitzen, E, futsa hondi batean. Eni e, ustez, pariu e, guziak e, hartu dituztala eta izan direla antzerki biziki desberdinak. Eta lehen biziko da e, ez du gula trenkatzen ahal. Eta komediaren artean eta beste antzerki mota batzuen artean eta hori ez, ez da trenkatzen ahal. Eta, eta, ez tren, eta, ez tren, eta ez trenkatu behar. Mm. Eni ustez. Ni ustez. ustez dut e, egoeren edo puxka bat aldien arabera E, behar dela e, hautatu bazoin den egokiena huai mementokoz. Da mementoa da antzerkiain e, arazo guzia. Erran ahi dut behar da eta hortako, uste dut preseski amaturismoan den e, abantal hori, da errantzuna alduzula fite. Alo, ez perfektsione berarekin, mainan errantzuten alduzu e, kenka bati fite. Eta hori bon, izan da lehen izko hauza. gero e, Uh, prezeski problema bon lauan zerki dira hor euh, lau testo dira hor pro, euh, zera Ai. publikatuak e, nik uste dut e, problema izan dela beraz autatzia eta eta bon, nik irakurri ditu denak, eta berriz eta iringarria da zenta alaike pentsatzen dut anzten dugula aniz gauza, baina harrapizten e, dira biziki fite memento hartan e, ginuen e, edo, edo delako keska hori ez hori e, mena hori e iten bauk eta errenut e, delako minori hor harrap e, izten dela eta, eta buskabat izan aniz solako taulaten iten pa, bam, eta esekatu dut hori diskurso bat ez e, diskurso bat edo teoria inoat edo antzerkiari ah. buluzio iten dena eta horrek E, gero deitzen ditu testu batzu horien ilustratze, ilustratzeko eta hortik dira delako lauan lau antzerki horiek. Joita bat urteza izanik gaztekin euskaraz antzerkia taularatzen, ondori horik izan da? Nik zinez, e, eta eniz, e, ez dut nik hori asmatu, hori bazakiten biziki guntza e, gure aintzineko eskoltzale guziek, antzerkiak formaten zuela monzon batek bazakin, lendak batek bazakin, biziki guntza bazakiten, eta hortik formatu direla e, kazetariak, hortik e, ez dakit, e, pff, edo zoinez, e, politikoak, edo, maizu, e, nik uste antzerkiak erakusten duela zeitez, eta ez dakik gula xuxen gu zer. Eta, bena bon, erakusten du. <laughs> uste dut, ere zinez, e, e, nola egin, ariketa biziki egokia dela e, adin hori. Ego gitzeko eren ah. dut. Egan nahi dut, naprezeski, e, e, urtiak dira horiek nun biziki aldatzen gien, eta, eta orduan olako tresna delaik, ara inan, emaiten ditu e, ahalak edo posibilitateak edo eta uste dut, uste dut penalitzatekela ezitia E, adinoktan. Xeta, <laughs> son gehiago, dena den, Xarri, zenta gure helburuazengo izuntan aipatzea, Xarriko aurkezpena, nun zeten horretan emaiten duzue itzordua? Eta Luisenian emanen dugu gileko salan mm -hmm. eta seionetan. Eta zurekin izain da, Luisietxezak eta maiatzekin argitaratzen maitali gurea. Eta eskertu nahi nuke ere Emilio López, E, zera maiatzeko baita ere eta lagundu baitua nintz ere egin. E, Ederki, milesker ention liku? E, milesker zuri.